Géza vagyok, és Gábor és Miklós André ismét velem együtt, most már harmadik alkalommal, ugyanis amiben belekezdtünk, az a téma nem akaródzik véget érni. Persze olyan témába kezdtünk, ami nagy, hiszen egy hatalmas nagyvárosnak a gondjairól beszélünk ismert és ismét. A, legyen ma egy konkrét dolog a kiindulás múlt alkalommal is már egy másik cikk formájában a téma itt, itt volt az asztalunkon, de nem beszéltünk róla, és azt hiszem, hogy jelképértékű a probléma, és ez pedig a budai rakpartnak a beépítése. Szélesítése? Szélesítése. De hát itt már annyiféle ötlet elhangzott az alagúttól, a befedéstől, a, a park az autópálya fölött, meg ilyen nagyon el kell hogy a érzék a kisgyerekek, mamák ottan a dübörgő forgalom fölött tolják a gyerekeket, és a szellőző csövekből árad kifelé a, a kipufogó gáz, hát ez biztosan ez egy zseniális ötlet, de hát ez csak az én e, szarkaszikus megjegyzésem, ti vagyok a szakember. Itt azért többféle koncepció volt, jelesül ez a Befedés, ez elsősorban nem is a zöldövelet kiszélesítési szolgál, hanem sokkal érdekesebb közlekedés technikai kiinduló volt. Aki ezt kitalálta, a sajtóalávező, az abból indult ki, hogy a jelenlegi kapacitásánál legalább 30 kal többet tudna akkor, hogyha a keresztező felés lehajtásokat megszüntetnénk. Ehhez az kellene, hogy aki a rakpartra akar hajtani, az ne a belső sávon keresztül jusson a külsőre, hanem legyen valami áthajtó a rakparti út fölött, és ilyen módon közvetlenül ne tudja elérni a külső sávot. Most, ha ezt megcsinálnák, akkor ettől a lépéstől magában, mivel körülbelül 30-35%-kal -30 javulna a rakpartnak az átteresztő kapacitása. Tehát nem kéne olyan ferdén lesni, hogy mikor tud az ember becsapatkozni, hanem fölött egy, egy fölött egy fölöttem, kanyarodna, egy mint az, az Igen, is Hogyha már ez így megszületett, akkor ennek a mellékötete volt az, hogy egyúttal a, a dolgot zöldítése is ki lehetne használni, de nem arról van szó, hogy az egészet minden csalagútba tenni, és főképpen itt ebben a koncepcióban nem arról van szó, hogy ilyen kétszer, két sávos óriás autószállat építsenek, hanem éppen arról, hogy a forgalmi problémákat a jelenlegi állapot szerint is hozzávetőleg. De itt halálkom olyan adni. elhangzott a, a négysávos autóút, Elhangzott a befedés, úgy beszéltek róla, mint, mint egy realitásról, amit, amit meg lehet csinálni. Nielőtt a befedésnél lemarad, leragadnánk, el kell mondjam, hogy az egész honnan indult, legalábbis, hogy indokolták meg a dolgot. Ugye kezedbe vala az a kötelezettség, hogy a Budapest szennyvízét tisztítani kell ugye Európai Unió csatlakozása, bizonyos kötelezettségek is a többek között az, hogy nem járható út, hogy a enyvizet nagy része még mindig ticitatlanul meg a Dunával, különösen Buda, vagy a budai oldalról, hmm. ahol, ördögárok ahol meg igen, pontosan mm -hmm. így van, ahol ez abszolút nincs megoldva, vagy éppen csak a, egy némi ülepítéssel ömlik be, vagy még annyival sem a, éppen az ördögárok esetében. És a koncepció az, ami nem biztos egyébként, hogy jó, de most elmondom, tehát, hogy Észak, Csepe-Sziget északi részén építenek egy nagy központi szennyvíztisztítót egy óriás létesítményt, ahova bevezetés Budapest szenvizének a jelentős részét, és ehhez ugye össze kell gyűjteni ezeket a szemvizeket, és a budai szemvizek össze a céljára akarnak építeni a Dunaparton egy gyűjtőcsatornát, ahogy egyébként a Pesti oldalon van már egy ö, több ilyen gyűjtőcsatorna, többek között a Dunaparton is van egy gyűjtőcsatorna. Ez, nem csak ez a mit jelent az ez, ez, hogy a rakpart mm -hmm. alatt van egy, egy, egy ilyen alagút, amiben folyik a víz? Hát e, tulajdonképpen ez valószínűleg nyomás egy <gül> csatorna kell, hogy legyen, mégután vízszint alatt, vagy többnyire vízszint alatt benne, benne a folyóban van egy Hát cső, az alsó rakpart alatt. Ez? alatt. Ah, nem a folyó, hanem a rakpart alatt. Hát. Alsó rakpart alatt akarják tehát ez nem Csatorna, hogy csatorna nyílásokon le lehetne bújni, meg ilyesmi, ez valószínűleg egy újabb megoldással nyomás alatti csatorna lesz. Tehát mind Igen, a vízcselék Mind a vízvezetékbe, és nyomás alatt megy a víz, itt nyomás alatt uh -huh. menne a szemviz. Ilyen megoldások már több helyen működnek, ez önmagában nem menne rossz. Ugye, és e, mégután itt egy e, könnyen lett védelmi e, ügyről van szó, ezért Európai Uniótól jelentős támogatásokat lehetne Te leszkezni. Tehát hány szerezni. kilométer odáig elmenni? 5, 3, 4, 5, 6 kilométer hát, legalább. Fog, honnan nem is tudom, hogy, a, hogy azt hiszem, hogy a Zsigmond téri e, hát teleptől kell mi? számolni egészen a mm, Lánymolyosi a, a hídig, hát nem, annyi nincs, de olyan... Jó, hogy ez a Cseppel sarkán, a, sarkának. Igen, a, a 7-8 kilométer szerintem megvan. Igen. Tehát ott lenne a szemnyviszítszítő, ahol igen. az a Manhattan épülhetett volna. Most... Azért a, a helyzet ennél kicsivel e, árnyaltabb. Először is a szennyvíztisztító fogalma nagyon sok mindent jelenthet. A szennyvíztisztító most már nem azt jelenti, e, amit egy hagyományos e, e, esetben szokott jelenteni, hogy van egy 500 méter átműri nagy kör, aztán abba forog körbe egy lapát e, e, levegőzteti a szennyvízet, és, és terjeszti a bőzt e, 10 km-távolságra. Mm -hmm. A szóval koncepciós szennyvíztisztítók azok már megoldhatók hozzavetőleg, elviselhető uh, ilyen Hát mondok, mondok egy, egy, egy ezt példát, nem szennyvíz ugyan, de, de szennyvíz átemelő, mm -hmm. tehát hasonlítható hozzá. A Batyányi téren van egy kávéháza a Dunaparton, egy kis küldögélős, kellemes kis asztalokkal mindenfenével, köztük eh, diszkéten betonobjektumok húzódnak meg. De ez a kellemes kis küldögélő ez egy szennyvíz a felszíni része. Alatta van egy óriási szendvízát emelő. Azok szelkenyük. a kis szellőzőkön üldögélnek az emberek? Igen, igen, így van, így van. Most csak azért mondom példának, hogy, hogy hát Nem állj ott le senki még. Azért hát, mondom példának, hogy uh -huh. hát azért a koszerű dolog ilyen, tehát attól függetlenül, hogy egy nagy szendvícizó épül a Csepel-szigeten nem kell feltétlenül arra uh -huh. gondolni, hogy környezetileg ez, ez tönkre fog uh -huh. menni. Hát most nem ez a én örülök ennek uh -huh. a példának uh -huh. uh, ugy, ugyan vágány, de egy pillanatra azért érünk ki tehát előbben utaltam rá, hogy nem biztos, hogy az a koncepció jó, hogy most egy nagyóriás nagy központi, igen pontosan erre akar uh -huh. utalni uh -huh. uh, nem most, hanem 15 évvel ezelőtt még nyugat volt át még a fal amikor voltam a nyugat -Berdínben és elmentünk, ez építészetkel voltam, tehát e, akkoriban megépült új e, épületeket és, és területeket, beépített területeket néztünk meg, és egy ilyen példa, amit építészeti szempontból jelentősnek minősítettet, egy tisztító épülete volt tégel városrészben, még elnézhetem is a városrészre. Ott van egyébként az egyik repülőtér, ha mm -hmm. azóta még megvan, akkoriban Nürgard-Beninnek az volt egyik repülőtere és egy, egy maga az épület olyan volt, hát kicsit a Humboldt-fasser jellege volt az egésznek, tehát egész egyszerűen érdemes volt fényképezni meg, hogy egyáltalán szóval nézett ki, ez zárt építmény volt egyébként, és nem nézett ki rosszul. És ott a lakó, volt mellette egy elég úgy kinéző lakóterep, sok zöldel, egy kis mesterséges tóval, uh -huh. ahol kacsák huszkáltak, emberes sétáltak a tó partján. És utána derült ki, hogy ez a tó volt a szembiszétítő harmadik fokozata. Ez a biológiai fokozat egyébként elmondanám. Nem, hát, nem már az első. Már Igen. Tehát az első ugye az a dőlépítés, a második az ilyen vegyi kezelés, a harmadik pedig ilyen biológiai uh -huh. után e, dolgozás, és semmit nem lehetett érzékeni ebből. De a azért nem lehet. Nem, nem, nem, hát nem is kell elvárni azt, hogy most a a lakotárpítóba fürödjenek az emberek, hát egyébként sem. Hát itt azért mi... Jó, jó, hát ez az egyetlen egy, egy, az egy, a egy, a egy hogy, hogy nem földet ebben az emberek de uh -huh. senkit nem zavar. Tehát én azt, azt akarom már mindezzel mondani, hogy az emberek úgy félnek a ott, amely ördög a füstől. és ezért van ez a koncepció, hogy ilyen nagy, központi létesítményeket építenek, és bevezetik sok kilométer alkalmas, mint a szemvizet. Nem csak ezért, hanem eszembe jutott egy régi vicc még a kóvinus időszakából. A vicc úgy hangzik, hogy miért nem tud betörni a szovjet mikrocsip a világpiacra? A válasz. Azért, mert nem fél ki a kapun. Jó. Szóval szóval ez a, a nagy, nagy, nagy méreteknek az a bűvelete, uh -huh. amit uh, úgy rendszerváltás a rendszerváltási elősebb sikerült megszabadulni. Uh -huh. Óriási pénzeket költöttünk csak egy példa, hogy Rákos-Bozdastoro, bocsánat, Rákos-Keresztúr, meg rákos rákos az, 20 kilometeres távolságból behozzák a szemvizet a, a, a Angyalföld, tehát a Pautai-szigetnél felépült szemviztisztítóhoz. Tehát egy Ott, hosszú építettek, ennek érdekében, hogy hát azért a pénzért nem lehetett volna nem, érdek. megépíthették volna ott a és a Rákospatakban nyugodtan beengedhették volna a hangadékfogatat utána a vizet, és semmi nem történt volna. Ugye? És mindig ja. lákat költöttek egy ilyenre. Na most azért mondtam az elején most azt... Most tulajdonképpen egy pillanatra álljunk meg. Nagyon kényes a kérdés, de az ember, én ilyen gyanakva vagyok ilyenkor. Ez vagy mérnöki túlzás, ez az ötlet, vagy pedig nagy üzlet volt ebben, hogy valaki ezt megépítette, ezt a csatornát, és csak így legyen. A, a, Mert a mérnökökben van néha egy ilyen, ilyen a szemlélet, hogy ide egy csövet, oda egy csatornát, persze. ide építsünk valami. A, a dolog, dolog megértési, ez vissza kell a előküzött viccehez kanyarodni, szóval ezek az óriási dolgok nem feltétlenül öncélúak, hanem arról volt szó, hogy. Az, pillanatban a régi rendszerrel kell Arról volt, hogy abban a rendszerben e, e, a, a, a hatalom és a presztízs a beruházásokhoz fűződött. Következésében e, a lassú folyamatban évtizedek alatt beruházási lobbik, az volt létrek, hogy óriási beruházások, hatalmas pénzeket tudnak mozgatni. Egész egyszerűen azért, mert még egyszer mondom, ettől függött a presztízs hatalom beruházási pénzektől. Na most tulajdonképpen ez a Szemlélet ez eredetileg meglévő mérnöki szemlélet, ami tényleg hajlamos volt kicsit mindig is persze a technokot a de ez teljesen eltorzított és korumpálta. Innentől fogva már egy, egy, egy szakmán belül ö, ö, kialakult ez a masszív érdekcsoport, és akinek más véleménye volt az adott szakmán belül is, a szumplankolták esetleg kivágták az állásából is, csak a példakedvéért hozom fel a, a vízügyes szakmát és a dunai vízlépsét, ami hajtá pontosan így működött. Tehát nagyon sok vízes mérnök szakember volt, akinek a dolog nem tetszett, de miután az ágazatnak egy értéke fűzött az óriás beruházáshoz, ezeket az embereket elhallgatatták, Úgy megjegyzem, egyikben a Duna ezeknek az embereknek a földalatti szakvényeiből táplálkozott, mert mm. ugye ezek azért próbálták valamit csinálni a megőrzésük érdekében. Most lényegében ilyen módon épül fel egy, egy beruházási lobbi. Most a helyzet annyiban még romlott is, hogy a, a privát gazdaság megjelenésével a mindenféle, hogy finom szerezek, személyes magánérdekek is hozzájárultak még mindehhez, Tehát sok szempontból a helyzet rosszabb, mint a a, a régi rendszerben volt, ahol végül csak a beluálási pénzek ö, ö, spontán elkültéséről volt szó, most már többről is szó szóval ezek más hmm. Most itt, itt most egy ideje körbejárunk egy, egy, egy fontos ö, gondolatot a példákon keresztül, amit én megpróbálok most megfogalmazni, és segítsetek, hogy, ha ez nem egészen precíz. Hogy azok a ö, hogy mondjam, csak nagyszabású tervek, tehát amik, amik túlzott, centralizált pénzeszközöket, műszaki megoldást igényelnek, ezek átgondoltan, decentralizáltan, kisebb méretekben, de mondjuk, hogy emberi léptékben, kezelhető léptékben megvalósíthatók lennének. És ez az autóút esetében ugyanúgy igaz, mert ugye a legfőbb érv ellenérv az autó utak szélesítése mellett az, hogy forgalmat generál egy olyan helyen, aminek a csatlakozása és a környezete azt nem fogja elbírni. Tehát, tehát egy négyságos autó út a fő utca mellett az egy nonszensz, ugye? Ha ez valahol a prérim van, el elférnek az autók egyik városban, mennek a másikba. De, de egy városban, aminek vékony kis utcákból áll, bevinni egy fő forgalmat a közepére, az azt jelenti, hogy minden el fog dugulni a környéken, hisz az forgalmat generál. Ha. Mondjam, de hát, lehet, hogy ezt szakszerűtlenül közelítettem meg, de valami ilyesmit hát, ö, ö, vettem ki a, egy a, a az ellenvéleményekben. Egymáltal azért az előző témánkat Igen. ezzel, tehát hogy az egész onnan indult magyarul, hogy meg kell építeni ezt a bizonyos gyűjtőcsatornát, és ha már fő, hozzá kell nyúlni az alsó akkor már egy füst alatt oldjuk meg a közlekedési problémákat, és akkor így jött ez igen, a trójő A múltkor beszéltetek, arról, hogy vannak okok, és van gyógyítás. Igen, és van, és itt pedig valahogy ez most a gyógyítási módszer nincs jól kigondolva. Itt, ez. Nem, a... o, nem oksági gyógyítás, hanem ez tünetik kezelés. Ugyanaz a, a logika érzés a is, amit az előbb a Bandi elmondott, ö, és annál is súlyosabb a kérdés, hogy voltaképpen itt az alsorakparton azt a forgalmat ö, akarják ö, elvinni, ami Pesten a Hungária körútom halad. Tehát tulajdonképpen a Hungária körútnak a nyugati lezárásaként funkcionálna az alsorakpart, és most gondoljuk bele, hogy ö, egy ö, ö, ilyen külvárosi, vagy fél, fél külvárosi tehát átmeneti zónában élő széles, nagykapacitású útnak megfelelő létesítményt bevinni a belvárosba a Duna partjára hát ez egészen egyszerűen tényleg abszurdum még szakmai értelemben is tehát azt a kört, ami a nullás kellett volna csinálni. Meg van húzva, méghozzá közmunkatanács, átadunk murkola emegetett a közmunkatanács át kijelölve akkor? pontosan, uh -huh. és nem csak kijelölve, hanem a kiépítése és megkezdődött. Abból élünk egyébként, a mai napig, amit uh -huh. ők találtak ki szinte. És akkor a nyugati oldalon kétségtelen mert ott vannak a hegyek, a dombozat van szóval nehezebb megoldani, egyszerűen lecsapják, tehát megtörik ez az ív, és bejön a város közepébe. Ez az egyik, amit ö, erre mondani lehetne. A másik pedig, hogy hát, ö, minden ö, ilyen várospolitikai tanulmány arról beszél, hogy a Duna a, a városnak a főutcája, a kirakata, a homlokzata, tehát mindenféleket mondanak, ahol ö, mindenképpen ö, olyan funkciókat kell telepíteni, amelyik ö, a város élhetőségét javítja, és itt tovább idegenforgalomról és tovább, idegen is mindenfélekről beszélnek, néha az értékvédelemről is, és ehhez képest egy ilyen, ennek pont ellenkező hatását kiváltó objektumot komoly módon beterveznek. Be uh -huh. Szóval ez mindennek ellentmond, még a főváros hivatalos koncepciójának is egyébként uh -huh. teszem. Na most akkor, amit én elkezdtem pedzeni, azt el tudnátok-e egyszerűen magyarázni, hogy például ebben az esetben mi volna egy... egy mondjuk ésszerű megoldásnak. Én csak most ilyen józan paraszt gondolkozom, ugye, itt még azon is el kell gondolkozni, hogy mi az, amit beengedünk a csatornába. Tehát ott kezdődik a dolog, mert bármit le lehet engedni a csatornába, a végén a csatornát kell nagyra építeni. Kérdés, hogy mindent bele kell -e önteni, vagy bele szabad derakni a csatornába. Ipari dolgokat, izé, helye van-e annak ott, stb. A másik, a közlekedés, az is egy csatorna végül is, hogyha az kívül halad a külső körön minél inkább, akkor kifelé vonzza a forgalmat, kifelé vonzza az érdeklődést, ahol van hely, nem pedig terheli a közepét, és ez enyhítené a, a dolgokat. Vajon ez, ez helytálló, amit én gondolom? Most feltétlenül helytálló a Budai oldalra azonban volna egy megjegyezni valóm. A Budapest a hegyek miatt aszimetrikus, és ezen igazából változtatni nem is lehet emberi rendszer. funkcióját a kétfélekként nem kéne egyformára? Nem, nem lehet egyformára, nem Mind. is lehet gyakorlatilag. A, a problémák nem kis részben abból adódnak, hogy megpróbálják mindenképpen szimetrikusnak feltételezni vagy kialakítani ezt a várost. Ez így nem megy. Tehát amit mondottál az előbb, hogy a külső vonalon vezetni a forgalmat, tökéletesen igaz. Pesti oldalon ez meg is oldható. Ennek a legfontosabb alapfeltétele az emulás autópályának keleti szakasza megépítése volna. Most a Budai oldalon némileg más a helyzet. A Budai oldalon ö, nem tanácsos emulás gyűrűt kiépíteni, többféle okból most nem hiszem, hogy érdemes volna belállni. Egy biztos, hogy ha ez a gyűrű netán megisépülne, meg is épülne a hegyeken keresztül. A természetvédelmi terület. Természetvédelmi terület is, mind. hát mm -hmm. igen. De, de közlekedési szempontból is bebizonyítható, hogy a veső a kerületek forgalmán az világos semmit nem javítana. Bizonyos csomópontok pontok, például Moszkva tér kiszámítottan még tovább romlanának uh -huh. ennek a gyűlnek a következtében. Ezt hát... bocsásodtak meg, hogy számolják ki? Egy, egy pici kis szakmai titkot azért, hogy csinál, csináltak egy modellt, és akkor az le van futatva és mérve egy ilyen kvázi forgalom, és Tehát akkor kis hogy lehet kiszáll, kiszámolni? El, ugye, el, el el el el a, programok vannak? Erre már vannak, vagy szóval elég egy kifejlett, módszerek és technikák De sok munka van gondolom. De szóval. ez, ez, ez, ezek csak lehet megcsinálni. komoly szakmai munka, szóval e, e, ilyen adatok rendelkezésre állnak. De ezek szóval standardizált e, e, eljárások. Igen igen, tehát erre program van, tehát be uh -huh. kell táplálni az adatokat és akkor a program kihoz belőle valamit. Tehát úgy értve, hogy ha ezt megcsinálja, ez nem lehet azt mondani, hogy ez egy amatőr munka, vagy egy amatőr gondolkodás, mert úgy, mivel, hogy ennek a képviselője mondjuk a levegő munkacsoport leginkább. Tehát olyan szervezet, aminek a, az állam felé hát nem, hogy mondjam, hát nem, nem tudom, hogy igazán el van ismerve, bár iszonyatosan komoly ö, szakértői hátteret Mozgat meg. Szóval a levegő munkacsoportról, Néha, munkacsoportról úgy mellesség és zárőbe hagyj, ezek meg valamit. Ezek a jó emberek már, már 6 vagy 7 év óta minden évben készítenek egy úgynevezett alternatív költségvetést. Ott el lehet képzelni, milyen munka egy állami éves költségvetésnek az alternatíváját megcsinálni, összerakni. Úgy, az alternatív azt jelenti, hogy környezetvédelmi egyáltalán erőforrás gazdálkodási szempontból hogyan kellene a következő év költségvetésének összeállnia. Ezek az amatőrökből álló testület, persze nyilván szakértőkkel együtt is, minden évben ezt a hatalmas munkát igényték. Na azok kell tudni is amatőröknek. a szakemberek. szakemberek is összük, igen. Ugyanazokat a tanácsokat persze. adják át, csak máshogy használják. És ők én meg. azon szoktam időnként elcsodálkozni, hogy ilyen alternatív költségvetéseket egy lakossági csoport szakértői csinálnak, és például politikai pártok, hát érve a ellenzéki párt, mindenkor ellenzéki pártokat soha szikben jutott, hogy ilyesfélét csináljanak, holott igazából konstruktív kritikát egy kormányzattal szemben úgy lehetne gyakorolni az ellenzéknek, hogy megmutatja az alternatívát. Na ezt az alternatívát már... Ó, van egy telefonálom, egy kis türelmét kérünk, hogy fejez be mondatot. A alternatívát Most, már e, sok év a egy ilyen öntevéken, lagosági csoport prezentálni szokt. Mm -hmm. Vegyétek fel a fejelgatot, egy kis türelmét kérünk. Ah, hallgatok, na, mi? Oh, nem mi. Én ugyanis nem fogom hallani, úgyhogy megosztunk egy fejhallgatót. <gül> <gül> Jó. Háló, háló. Jó napot kívánok, én Kálman vagyok. És csak egy kérdésem lenne, illetve egy, egy kérdésem, hogy erre Moszkateres bedugulásra, hogyha rávilágítaná a szakértő, hogy hogy dugulna be, hogyha körgyűrű megépülne, erre lennék a, kíváncsi. A budai körgyűrűre. Így magad. van, így van. Ha az északi-a teljesen bezáródik, akkor mit dugulna be a moszkater? A tér attól dugulna be, hogy ez a körgyűrű az autósztrádáról óriási forgalmat vonzana északi irányba. Hát a budai oldalon mindössze három közlekedési csatlakozás van a város irányában. Ugye az egyik a budaörsi él, a másik a ördögárok völgyen, mert térre vezet, a harmadik pedig északon a pirisi völgy. Ezen nem nagyon lehet változtatni, mert közből hegyek vannak. Tehát ez a három csatlakozás van. Az a forgalom, amelyik a belváros irányában megy, az a forgalom... Azon a forgalman a körgyűrű a világból semmit nem enyhítene. Ezzel szemben a növekvő forgalom még nagyobb e, gépkocsi forgalmat irányítaná, indítan el a, a belváros irányítanában. a van, de azt ne felejtsük el, hogyha meg lenne a körgyűrű, ahol csatlakozna legalább egy, reményeink szerint kettő híd éjszakon. Az mindjárt levenne egy jelentős hát, menyső hát, forgalmat a belváros, illetve a város irány felé irányló forgalomból. Tehát most a Bécsi úton, besatlakozó utakon, befele menők majdnem 70%-a átmegy a mostani Árpád-hídon és megy ki éjszaknak, vagy átmegy a Körgyűrűn, a Hungária-gyűrűn. Tehát nem kéne a... megtenni, akkor mindjárt kevesebb teherautó és személyautó, főleg teherautó menne be a városba. Ja. És ha a gyűrű kerek lenne, mint egy Karika gyűrű, akkor esetleg nem volna szükséges bemenni a városba azért, hogy elégjenek egy másik autópályát. Ha a gyűrű kerek lenne, mint egy Karika gyűrű, akkor... Az egész forgalom a budai hegyvidéken keresztül zódulna, igazából véve ez a megoldás az, amelyik a legjobban terhelné a Moszkva teret, ha már a pontnál akunk lenni. De abban viszont valóban igaza van, hogy nagyon rossz a jelenlegi budapesti közlekedési szerkezet. Ezen a problémán lehetne olyan módon segíteni, hogy megépítik a M0-as gyűrűnek a keleti szakaszát, ami hál Istennek talán meg is fog épülni, tekintetől az Európai Unió ragaszkodik hozzá, mert az Európa folyosoknak egyik neklőzetlen eleme. Tehát a, ezt a forgalmat, amit önmondott ami délről, Jön és észak felé akar menni, ez nagyon kiválóan elvezeti majd a fővárosból. Ez a szakasz, hogyha megép. A keleti gyűri, a készen van, az mit segít a nyugati gyűrűn? Nyugati... Akinek nem kell átmennie azért, hogy bárhova menjen a keleti gyűrű, azért nem fog átmenni, hogy a autópályi gyűrű menjen, terhelendő vagy nem terhelendő a városi forgalmat érti. Tehát aki nyugatról jön, északról jön, az miért akarja át magát a keleti gyűrűre? Aki nyugatról jön, és a Budai oldal északi oldalán van dolga, azok a kevesen vannak, azokat a meglévő autópálya mentes forgalmi kapcsolatok javításával is el lehet vezetni. Egyéb iránt pedig a főváros és térsége fejlesztésének az egyik legfontosabb célja az volna, hogy csilapítsa azt a beépítési égységet, amelyik az északnyugati zónában van. Nagyon sokféle oka van ennek, hogy miért kell csilapítani. Egyébbeközt éppen az, hogy hihetetlen drága volna az infrastruktúra kiépítése ebbe a térségbe és azon kívül tönkre a természeti környezetet. Tehát itt a csillapításáról. Volna szó ez lenne a várospótigai cél, amit lényegében kétféle eszközzel lehet elérni. Egyrészt a, a tömegközlekedésnek és a hozzátozó parkolórendszernek rendszernek a fejlesztésével, másrészt pedig olyan szabályozással, amelyik megnehezíti a, ebbe a térség volt települést. Tehát magyarul. A magyarul azt az agglomerációs települést, amelyik megtelt, az megtelt és visszatlátás. Pontosan így van, pontosan így van. Így van. Csak ez, ez viszont nem lesz elérhető, mert nekik pénz kell, felszabadítanak egy-egy területet, és ugyanúgy özel ki a friss lakó. Most nézze, ez hogy mi elég, vagy mi nem elég, ez Magyarországon, illetve minden jogállamban törvényi szabályozás kérdése. Erre, Az erre meg annyira von... a törvény, amire betartják? Hát nézze, én nem tudok mit mondani, ebben igaza van Ezek sajnos, ebben igaza van sajnos, de induljunk ki abból, hogy Magyarország jogállam. Ez lehet, hogy, Jó nem lenne, így igen. Van. Le, hogy nem így van, de mégis tételezzük föl, és akkor már is szabályozható válik a kérdés. Értem. Na, meglátjuk a megoldást. Meglátjuk, igen. Jó, Köszönöm. Szépen. visszatértünk, érdekes volt a telefon, mert uh, tulajdonképpen a dilemmákat szépen felsorolta, és hát valóban uh, azért kíváncsi vagyok én is, hogy akkor, akkor mi az a megoldás, ami, ami létezik, mert ilyen mögött nyilvánvaló számítások vannak, nem is kevés. Szóval ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy uh, tudni kell, hogy uh, ugye kezdtük beszélni a másolagpartról, hogy ami most elhangzott, tehát az M0 nyugati szakasza, az nem ö, menti föl az alsó az úduló forgalmat, tehát egyáltalában nem helyettesítője egymásnak ez a két út. Ugyanis egészen más hol vannak, a, ö, nagy távolsággal lennének egymástól, és ö, a, a, nem tudja helyettesíteni ö, és csökkenteni sem az alsorapatra irányuló forgalmat, hiszen más a szerepe. Ez az egyik, amit mondani szeretnék. A másik, hogy ugye már euh, tanulmánytervek készültek a nyomvonalakról, és eléggé konkrét nyomvonalak vannak kijelölve, elképesztő helyeken egyébként, szóval hosszú alagutakkal és euh, erdős területeken keresztül, szóval eléggé, eléggé rémes elképzelések vannak, és ugyanakkor euh, Látni kéne, hogy beszélünk ugye autópályáról, de nem biztos, hogy autópályáról kell beszélni, ugyanis különböző kapacitások vannak. Tehát a Budapest körül, hogyha meghúzok azt a nagy kört, amiről az előbb beszéltünk, annak a különböző szakaszaira egészen más és más forgalmak terhelődnek, más és más szerepük van. A legnagyobb kapacitás igény egyébként a DD szakaszon van, ahol a országos főutak tulajdonképpen összekötése történik. Igen, tehát a 6-os, 7-es, 1-es, 5-ös, 4-es, szóval ezek, ezek, ezek gyakorlatilag ezek mind 10-15 kilométeren össze. belül kötődnek. És, és ez a legfontosabb mind közül, hát nem egészen készült el mert négyes sem mindig is bekötve, de egy része itt már tulajdonképpen funkcionál, és ez a legnagyobb fal. De értség, akkor még a hármas az egy, az egy erős út, az még egy, erős. De már a kelet észak Az egyes az mind olyan területekre vezet, ugye a Duna partján, Igen. amelyik hegyes vidék. Tehát azt akarom mondani, hogy ahogy megyünk tovább kelet és észak-kelet felé, egyre kisebb ez Igen. a kapacitási igény, ahogy átmegyünk a Dunán még kisebb, és az a pénzügyi nyugati szakasz, amit úgy elengednek, mint autópálya, egyáltalán nem ö, í, indokolt, uh -huh. hogy ö, autópálya kapacitásod a valahol is és kiépüljön. Uh -huh. Ha netán mégis valamire szükség lenne, annak sem a budai hegyvidéken keresztül kellene vezet törnie, hanem attól nyugatabbra, tehát a Zsámbéki merencébe, de nem uh -huh. autópályaként. topájaként. Uh -huh. Most a kedvéért a közúti forgalmat ö, három résszel lehet ö, ö, felosztani egy terület szempontjából. Van olyan közúti forgalmat, forgalom, amelyik az adott területen egyszerűen keresztül megy. Nincs és dolga csak arrafelé vezető út. Uh -huh. Van olyan közúti forgalom, amelyik az adott területre irányult, télforgalom, és van olyan közúti forgalom, amelyik az adott területen belül zajlik le bizonyos egységek között. Na most azt kell mondani, hogy az elsőt, tehát a átmenő forgalmat az teljes mértékben egy városból, illetve lehetőleg minden területről el kell távolítani. Tehát olyan rendszert kell kialakítni, az átmenő forgalom a térséget nem terhelje. A várostészek közötti forgalommal kapcsolatosan pedig az a feladat, illetve az a megoldás, hogyha ez a forgalom minden határon túl kezd nőni, akkor meg kell teremteni ennek az alternatíváját, ami nem egyéb, mint a, a tömegközlekedés kiegészítve egy parkolási rendszerre. Hadd mondjak egy konkrét példát, mire gondolok. Néhány éve hallottam egy riportot Német Miklóssal, aki az időtályt a EBRD-nek volt az alelnöke Londonban. Egy magántermészetű riport volt. Megkérdezték tőle, hogy hogyan jár be naponta munkahelyér a, munka a Citybe. És ö, a Német Miklós azt válaszolta, hogy természetesen metróval. De hát miért metróval, miért nem kocsival? Hát azt mondja a. Német Miklós, hogy én nekem nincsen szolgálati parkolóhelyem, mert nagyon-nagyon kevés van a szítében ilyen, és egyébként nem engedhetem meg magannak. Egy Gondolom, hogy nagy tekintélyű és nagy jövedelmű ember volt, és ennek ellenére sem tud bejárni a Citybe autóval. Hát a Citybe e, másfél millió ember dolgozik, jó néznénk ki, hogy ezek mind autójárnának be, úgy mellesleg szóval. Tehát a rendszer úgy működik, hogy mint ahol az ördögbe, a London környékén egy kertvárosban lakott nyilván, elment az autójával a legközelebbi metró, ott egy óriási nagy parkoló, volt, letett az autó, aztán beszállt a metróba, és megérkezett a Citybe. Most hát London az az iszonyatos, közel tízmilliós nagyváros, az ilyen rendszer szerint működik, e, és ennek köszönhető az, hogy Londonnak nagyon rossz egyébként a város szerkezete, arhaikus és, és teljesen kinőtte már a, a modern igényeket. Ennek ellenére London működőképes, működőképesebb, mint Budapest, egész egyszerűen azért, mert ilyen forgalmi szabályozás van életbe. Hát, tulajdonképpen ezt kellene eltanulnunk, és ilyen rendszert kellene kialakítanunk. Na ez szerint, az... hogy az a pénz, amit most egy nagy, mondjuk autótra építenénk, azt, azt például a tömegközlekedésbe kéne inkább felhasználni? Feltétlenül, feltétlenül. Meg kell egyezném még hozzá azt, hogy a finanszírozás tekintetében van egy nagyon nagy különbség. Nem sokat beszélnek mostanában Magyarországon róla, de tény az, hogy az Európai Unió az úgynevezett kohéziós alapokból hallatlan mértékben támogatja a tömegközlekedést. Az, hogy hallatlan mértékben az azt értem, hogy a beruházási költségek 75%-át vissza nem támogatás, ezért meg lehet szeregni. Ezzel szemben ugyanaz Európai Unió a szrádaépítéseket hála Istennek nem támogatja. Úgyhogy ezt kellene mérlegelni hogy mit, hogyan fejlesztünk, mm. és, és ilyen logikával lehetne... És akkor mi az, amit támolt? Vasút? Vasút és, és a Vasút és a villamos. Tehát mindig sinning. Igen, igen. kötött pályás. Mi kötötpályás? az oka egyébként, hogy a kötött az előntélvesz, hiszen annak kötött a pálya ugye nem annyira rugalmas. Hát pont az ember független a közúti közlekedéstől, mert az autóbuszban nem kötött pályás, de ugyanúgy bedugul, mint minden más. Ja, Mikor kötött pályánál, hát a saját tapasztalat, hogyha az ember megy ért felülbe a délpárval felé, mondjuk reggel, amikor munkanap van, akkor látja, hogy hatos úton ott arra a sorban állnak a kocsik, a borrák meg, hogy síma nelspitzel mellettük. Mm -hmm. Lehet, hogy a koszos a... a kocsi ívja, meg mit tudom én, össze van mm -hmm. firkálva, de mégis hamar annyi idő alatt két, mm -hmm. két, két dolog lehet itt motiválni az Európai Uniót, az egyik az, hogy a környezetvédők évcezek óta erősödnek, és nekik nagy szálka óta, az irodatlanul növekedő gépkocsi forgalom, a másik pedig az, hogy a, a konkrét bizonyos sorozata van arra, hogy az autószáda építés ebben a formájában befurcsol. Egyszerűen azért futsol be, mert a forgalom minden létező kapacitást azonnal benő. Azonnal túlzás, de, de három-négy év alatt minden megépült út be fog dugulni. Következésképpen ez egy olyan versenyfutás, amiben csak veszíteni lehet. Úgy gondolom ezért kerkedett fel az unióban az a felfogás, hogy a. Kötött pályát, az alternatívát kell támogatni. Most egy, egy kérdés, ugye ez nem egy egyszerűen, hogy mondjam, ilyen tapasztalati jóslat, hogy bedugul, hanem ha ott létezik, az kiszámítható módon növeli meg a forgalmat, és kiszámítható módon dugul be. Tehát, úgy értem, hogy értem, hogy az egy számítási metódussal. Pontosan, bizonyítható, tehát nem arról van szó, hogy ez ilyen, mint a meteorológia, az hogy az ez szokott lezítolható itt a napján, és akkor az ha van, hanem. Mert ha kétszer-két sávos, egy... hogy visszatérjünk uh -huh. az elejére, kibővítenék az alsorakpartot, Rövid belül ugyanolyan dolgok lennének ott, csak kétszer annyi kocsinak a dugója lenne ott. Mert mert hát, a kocsik nem tudnak eltávozni. Mert, mert, mert annyi, akkor még többen jönnének abba az uh -huh. mert hogy megnöveksz a kapacitás, akik eddig vagy másfelidek, vagy nem ült be a kocsiba. De most akkor még többen ezt megteszik, uh -huh. és, és végül az eljutási idő nem lesz rövidebb csak éppen jóval több gépkocsi fog a szennyezni a, a levegőt, meg hát vizuális szennyezés is van, azt is nem hmm. látni kell ám, szóval most most hogy akik kinézni? ezt támogatják, vagy az ilyen ötleteket támogatják, azok talán arra gondolnak, hogy milyen nagyszerű lenne Váccal eljutni nem tudom én, vagy nem tudom én az Árpád hídtól eljutni, a Lágymanyos hiphop gyorsan egy négysávos autópál, miközben esetleg a közlekedőknek mindössze ez mondjuk a 10%-a, aki ezt választja egy ekkora útvonalon. A többiek pedig azt csinálják, hogy, hogy a morgit híd és sajzé közt használják a, a láncit között a négcsámos autópát, és akkor fel akarnak menni, le akarnak menni, és akkor megáll a forgalom. Ha megnézzük azt, hogy mekkora helyet... Ugye, vagy egy ilyen most ha, nem nem, nem mérnek vagyunk, egy, és szeretném egy, így megérteni. Igen. Egy, egy közlekedő ember, elképesztő arányok jönnek ki, tehát hogy mennyi hely kell egy beül amiben ül 1,1 ember statisztikai átlagba, és ö, ö, mennyi kell, mennyi ember fér el egy villamoson ugyanezen a, a tehát uh -huh. ott százszoros vagy, vagy ötszázszoros a különbség. Tehát tehát magyarul, ha én egy gépkocsi számára kiepítek egy bizonyos helyet, hogy el tudjon jönni. Ez a hely alkalmas arra, hogy tömegközlekedés előtt száz ember menjen el ugyanott. Uh -huh. Tehát ilyen arányok vannak uh -huh. a valóságban. A, a, a gépkocsi élőknek, tehát úgy értem ezt, hogy aki egyikkel a másikra kell eljönni, azoknak teljesen ellenésző uh -huh. a, a létszámuk. A helyigényük az óriási lehet, tehát felülmúlhatja a nagy tömegű helyigényét is. Tehát egész egyszerűen meg kell tanulnunk ismét a városban, az embereknek egymás mellett élni, ahogy sok ezer éven keresztül tettük, és ezt a 20. századi robbanást, amikor mindenki a saját maga igényeit próbálja kielni, azt el kell felejtenünk egészen azért, mert a világ nem ilyen, és ezt nem teszi S léteznek -e olyan alternatívák, ugye nem beszéltünk a, a bicikliről, a robogóról, nem tudom, hogy az egy realitás kis motorral járkálni, például az olaszok ugye ezt csinálják, délen ez működik, a bicikli mondjuk a hollandoknál nagyon jól működik, meg azt hiszem a jó hideg Dániában is Dánialba jól működik. Ahol pedig azért hasra, kemény telek vannak, ugye? Az, az, az azért már nem egy olyan kis légkörű ország. Én életem, mert ugyancsak a, a általam <coughs> elmegyedett nyugat-Belgémben láttam, még 89-ben, hogy tömegesen biciklisztek. Igaz, hogy ez májusban történt, az mm -hmm. hozzá kell tenni. Uh, és utána kezdtek Budapesta és olyan a 90-es évek közepétől kiépülgetni bicikli utak. Na de hát örülni kelezetnek is kétségtelen, uh -huh. fillére kerül ahhoz képest amennyibe egy autóút kerül, mégis döcegősen épülnek és uh, ilyen hobbi uh, forgalomra vannak ezek méretes fel. Pedig ezt szónyúképpen levezetni Isten, kéne a Isten, idézel, mondom, itt most tömegesen az emberek elkezdeni biciklizni, hát ezek az utak teljesen alkalmatlanok lennének rá. Ö, én időnként elszoktam menni a pirisbe és ö, akkor átmegyek ugye pontosan a Fősorak vagy budai Fősorak parton kire egy Na most, ha bicikivel megyek, akkor zavarnak a gyalogosok. Mit ugrálnak ott, mert miért nem mennek már félre? Ha megy gyalog megyek, akkor meg zavarnak a biciklisták, hogy nem vannak elmány nyugodtan sétálni. Nem, ja, mert egyszerűen egy egyszer megcsinálták, hmm. hogy kijelölték, hogy ide mindenki bemelhet. Máshol meg van egy olyan egy méter széles, nem tudom, máshely méter széles. Körülbelül ilyen széleségi út, a két és éppen egymás mellett el tudsz risszolni. Na most ez egy tényleg hobbi forgalomra alkalmas, a hivatás nem alkalmas. Hivatás nem ilyen bicikis sávokat kellene kijelölni, hanem bicikis utcákat vagy utakat, egyes Netsz, közterületeket, működik, egyébben bicikisták számára. Hát ott, ott közlekedési, bicikik rendszer van, útrendszer. Egyébként Magyarországon nem csak ezt hiányzik, hanem én akarok menni biciklibe rendezvényre, valami szállodába, ahol konferencia van, aki autóban megy az leteszi az alpóparkomban. A bicikli egyszer nem tudom, hová letelni. Mit én volt barátom, aki ilyen alkalommal ilyen lelkismerti kérdésen a biciklizésből, és akkor mit tudom, a portásról alkotódott hallottam, hogy hat esélyt a portásról kell megjegyünk. Nem lehet. Ringet. Szóval visszatérve, bennem nem a gondolat, hogy most ez egy ilyen félig megoldott dolog, hogy jó, hát kipipáljuk, Én is mit tudom, évente egyszer-kétszer elmegyek a Andrássy úton, de csak akkor, hogy ha a keletőpárra fel kell ringát, uh -huh. és ugye a úton nem megyek. És akkor van az a marha keskeny út, uh -huh. Néha még be is keskenyítik a parkolókocsik, kocsik, és ott az ember elest is szól, de nem szívesse él az ember egy uh -huh. ilyenre. Tehát szőrbe se jutott senkinek, hogy egyes Utakot, utcákat egy-egybe ki kéne erre a célra jelölni, akkor lenne működőképes az, amit az előbb bontál. Uh -huh. Hát így is hozzájön az, hogy van tél, meg hó, meg fagy, meg uh -huh. azért ö, azt is hozzá kell tenni, de én bennem bizony fölmerült, és, és te térjünk az alsó Hogy például az alsó nagyon jó tökéletes alkalmas lenne a bicikli útnak, ö, de ez annyira radikális gondolat, hogy az emberek fejében meg se fordul. Uh -huh. És így jön be az, amit az előbb már pedzegettünk, a jövőkép. Ugye beszélünk itt különböző forgalmakról, meg kapacitásokról, meg időkről, meg erről arról, csak arról nem beszélünk, hogy a városnek a jövőjét hogy képzeljük el. Itt, itt nagyon radikális kérdés van, egy cezúra van, ugyanis amit a városban szeretünk, ami a városban szép, ugye ez az eklektikus városkép, amit Dunampartok különösképpen jellemzi, és pontosan ez az, ami miért világörökségén nyilvánították. Ez, erre épül a a turisztikaipar, de nem ez a fontos, nekünk városlakóknak ez, ez a kedves. Ugye, ez múltkor beszéltünk róla, hogy közmunkatánál száz évvel ezelőtt, hogy, hogy, hogy jöttek létre ezek az értékek. És amit viszont mi most csinálunk, az éppenséggel rontja ezeket a, a meglevő régi értékeinket, nemhogy gazdagítaná, tehát a jövőképet ki kell találni, hogy milyennek akarjuk a városunkat a jövőben. És el kell dönteni, én mondom két variációt, az egyik az a, az a Budapest e eklektikus, vagy nem e eklektikus, de minden esetre értékekkel gazdag jövője, a másik, mondok egy másik város nevet, ahol a forgalom, a közlekedés az egyéni gépkocsi közlekedés tökéletesen megvan oldva. Los Angeles-nek hívják az illető várost. Mm -hmm. Ott aztán keresztük asszonyban ennek az autópályák, kapacitás rendben van. Más kérés, hogy, hogy a város közben valahol elveszett az autópályák mm -hmm. között, de ez is mm -hmm. egy jövőkép. Most el kell dönteni, ezt most szándékosan sarkosan fogalmazok, hogy mit akarunk. Ha bevisszük a Dunapart, az autópályát, ezért Los Angeles irányába tett lépés. Uh -huh. Tudomásul kell venni. E és és, e Csak erre van egy kis probléma, az, hogy az itt élő emberek nem azon a e nívon és élet, e hogy mondjam, szemlélettel élnek, mint Los Angelesben, vagy mindenki többé-kevésbé a maga is elkülönült helyen megvan, valamilyen kis területen vannak azért ilyen, ilyen, ilyen, ilyen lakó parkok, hogy mi a fenyék ott nincs mit régen. Családi házas övezetek, nem Los olyan. Az, az antivárossá vált az individualizmus következtében. Tehát a, a Los angeles autópaják autópályák és autóforgalom az, az bizonyos fokig egy kényszerűség, ami abból adódott, hogy ott mindenki világban lakik. Hát mm -hmm. most esik elképzelni 4 millió embert, akkor mindenkinek saját világban. Némi mm -hmm. túlzás, de, de nagyjából ez hasonló a helyzet. Most Los Angelesben ez óriási távolságok vannak. Tehát, ha egy pakli cigarettát akarok venni, ha az 39, amit tudom megvenni. Tehát én egész egyszerűen be, be, belepucok a Nikon égségek hogyha nincsen autó. Tehát uh -huh. ilyen módon alakul ki egy városban a gépkocsi közegedésnek a kényszere. Most Los Angeles még Amerikában is kirívó példa, de Európában az ilyen elképzelhetetlen sokféle szempontból egyébként az európai város hagyományai miatt. Uh -huh. Budapest, Budapest Los Angeles-é nem válhat semmi körülmények között, mondjuk le lehet radírozni Dzsingiszkán módjára, de, de más lehetőség nincsen arról, hogy a Budapest egyszerűen egy élhetetlen metropolisszá válhat, hogyha még ennél is tolva terült zsufoljuk autókkal. Uh -huh. ö, még a, a alternatív jövőképpre egy pár szóban. Tehát Gondoljuk hát, -e, hogy uh, Martin Luther Kingnek volt egy álma, van egy álmon. Tehát álmodni mondjuk éppenséget szabad, nem kerül sokba. Hogy a, a Dunaparton... Neki sokba kerül. Igen. Ugyanúgy vagy Krakóban, jó, hogy ez a másik város, meg a Viszta, ez a másik folyó, és itt tovább. Emberes sétálnak a Dunaparton, alkalmasint napoznak is, és nem csak ö, amikor az a Prázs van, hanem egyébként is és tényleg biciklisták vannak, különböző kis teraszok, ahol kell lehet ülni, és így tovább, és így tovább. És ez egy szerintem igen vonzó jövőkép lenne, és Dunapart voltak erre lenne való, nem pedig ugye uh -huh. a nagy kapacitású Tehát ez a korzót forgalom a elvezetésére. Volt, igen. Pontosan igen, ahogy uh -huh. valamikor tényleg korzó volt uh -huh. a Dunaparton, uh -huh. effektíve, most e, azért egy és, olyan és szempontot is fölhozol. Nem szabadna az uh -huh. álmaimból száműzni. Olyan szempontot is fölvetesz, hogy a város az nem csak egy műszaki létesítmény, hiszen az az ember, aki ítél, él, annak jól kell érezni magát. Ha nem érzi jól magát, vagy megnyomorítottnak érzi magát és én úgy gondolom, hogy aki a belvárosban él az egyre inkább út érezheti magát milyen <coughs> Erzsébet város meg ilyen helyeken, ami, ami eszeveszett mértékben robban le, le tehát akik ott élnek, azok most reménytelennek látják helyzetüket a közlekedésük megoldatlan autót jóformán nem tartatnak, a lakások lerobbannak a környezet nem kultúrált egyre kevésbé és, és közben ugyanaz a harcot kell folytassuk minden nap, minden jó érzés nélkül. Te nincs hangulata a dolognak. De ahogy például te elmondod, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy átalakulható szolgáltatóvá, ő munkát kap, mert a, a részben a turista, amely részben az emberek egymás igen. kommunikációja miatt e, igénybe akarnak menni szolgáltatásokat. Tehát visszaktér az élet. Pántos, mint, ahogy, mint ahogy azért sok-sok e, évvel ezelőtt ezeken a helyeken élet volt, és azért települtek oda az emberek. Szóval nem szabad elzárni a várost a folyótól. Uh -huh. Még mindig ott vannak ilyen kitartó horgászok, akik jogatják a damiókat a vízbe. Nem tudom, mit fognak ki is De De még mindig és, és tulajdonképpen én nagyon sajnálnám, hogyha ez a dolog kiveszne, épp az ellenkezőleg, szóval a, a városnak szerves kapcsolatba kell lenni a folyójá, folyóval, hiszen a, a, a folyó a szerves része a városnak. Nem Sőt, szabad, tehát hogy. épült ide a, a város? Ahogy, uh -huh. ahogy a budafokiakat rendesen izmosan elzárták a Dunától, éppen autópályával egyébként, pedig ott ugyanúgy horgászanyák voltak, meg még uh -huh. a Dunaparton. Jó, le voltak pattanva, de hát meg lehetett volna azokat csinálni. Most egy budafoki nem teheti meg, hogy a, a, a Dunaparton sétáljon, vagy ha akarok, bekeljön be kell a belvárosba, hogy az ottani ö, még meg nem épült autópálya mellett ö, ö, sétálhasson a Dunaparton. Most e, e, e, ilyen veszélyek bizony fennállnak, uh -huh. szóval ha éppen a, a, a budai Dunaparton, a, a parton ez megtörténik, nem lesz olyan ember belejött, meg a horgászokat is, akinek kedvük lesz a továbbiakban lejönni a város folyójához. Tehát e, e, ez pedig olyan kérdés, ami e, túlmutat ilyen közelkedési szempontokon. Uh -huh. Végül is mi ennek a városnak lakói vagyunk, és itt élni szeretnénk, nem csak közlekedni. A közterület bennem a nevébe a közé, nem csak az autóké, a magántulajdonos a magánátóé, a közterület a közé. Mm -hmm. És ezzel, amit elfoglaltak, ugye a magántulajdonosok a magánátóikkal, ki lehetne számolni egyébként, hogy egy autó átlag, ha mennyi helyet fogal el, mm -hmm. egy autóval, hogy átlag, mennyi ember közlekedik. Ö, valóban azt történt, amit a bandi mondott. Vissza kell adni a közteletet a közjavára. Egy gondolatot tőled is, Nem közben a beszélgetés, mert lejárt az időnk, és majd egy más formációba fogjuk folytatni, és már Vidőr Ferenc is visszajön hozzánk. Most ennek a dolognak az volna az alapvető feltétele, hogy ö, ö, visszatérjen az, amit várostervezésnek neveztünk. Tudni, hogy ez a probléma, amit körbe próbáltunk járni, ez egy ö, közlekedési tervezési probléma, amit ráadás még ezen belül is egy rendkívül szükcső próbáltak megfogni. Itt nem is lehet föltenni egy kérdés, hogy -e itt vagy ott egy autósztráda. Ö, ö, a végén eljuthatunk odáig, hogy ez a dilemma. A kérdést úgy kellene feltenni, hogy mi a probléma. És miután tisztázunk körbejártak, hogy mi a probléma, akkor meg lehetne találni rá a megfelelő választ. És a Dunai Alsórappalt esetében is, hogyha figyelme veszük azt, hogy abból indul, hogy mi a probléma, akkor megkeresüljük azt, hogy mi a válasz. A probléma ugye az, hogy, hogy a budai oldalon szűkek az utcák, a egyes város része a problémás, és az utcák bedugultak autókkal, nehéz eljut éjszakról, délre és így tovább. Tehát ez a, a igazi probléma, és hogyha ebből indulunk ki, akkor már is láthatjuk azt, hogy ezt a problémát egy autóstráda többféle szempontból sem fogja megoldani. Ha ezt a problémát megoldhatja sok minden. Mindenek előtt az, hogyha a tudomásul veszük, hogy villamossal négy vagy 500 ember fér el azon a helyen, ahol gépocsiban van egy, akkor ennek megfelelően bővítjük a, a, a villamos kapacitást építünk egy olyan villamos vonalat, ami villamosvonalnak, most már tudnia kell azt is, hogy én nem a villamos mellett lakom, tehát nekem vagy oda el kell jutnom, kvázi autóval fogok elmenni a villamos megállóhoz, de nem a belvárosba fogok menni most már autóval, oda villamosra fogok menni, mint az ideje, például a német Miklós a Citybe. Én, uh -huh. én autóval el fogok menni a következő villamos megállóval a hatalmas őrző parkolóhoz, aztán főszak a kényemes villamosra, ami bezú bele a belvárosba, mert sokszor hamarabb ott vagyok, mintha autóval nék a mindenféle lyukok sorozatán keresztül. Most ezt a problémát ezt alapvetően egy integrált ö, tervezési szemlélet tudná csak megoldani, mégpedig olyan, ahol hát egyrészt a közlekedési formák ö, ö, ö, együttese van figyelembe véve, ezek között az, hogy netán autópálya csak az egyik lehetőség. A másik pedig az, hogy még ezen is az egész várost kell figyelemvenni. Tehát az itt városban emberek élnek, mozognak, levegőt szívnak, gyerekkocsit tolnak, a naplementében, és így, így tovább. Tehát, tehát ezt a várost ilyen módon kell megtervezni, ennek az egész városnak egyik része az is kétség, hogy autól ide vagy oda mennek az emberek. De csak az egyik része is. Mm -hmm. Nyilván van, nem is a legfontosabb. Fál azt mondtad, hogy autó autója van, gondolkozzon el azon, hogy vegye még egy bérletet is magam mellé, mert ez végül is ez egy, egy, egy, egy fele vagy negyed tankára. Fontos gondolat, hogy <coughs> <coughs> amit ebben el... a városba két. Nap alatt Jó, el, az, az, az autósokat, Mert uh -huh. azért abban a szempontból is nézni kell, ilyen különböző parkolási társaságok. Igen. És ezért az égvilágon semmit nem adnak, olyan értelemben semmit, hogy télen az volt a vita, hogy ki, ki kotorja el a havat a parkolóról, hogy a főkefének kell kotornia, uh -huh. vagy a parkolási társaságnak Igen. kell, és nem volt hajlandó. Ü és például lehetne egy ilyenfajta szolgáltatás, hogy egyszerűen hogy a kötelező jelleggel, tehát kell fizessenek egy bizonyos összeget, de ezért kapnak egy bérletet. Most Gábor, sajnos a helyzetenél rosszabb tévedsz abban, hogy az autós nem kap semmit azért a rengeteg sok pénzért, amit a autós rengeteg sok mindent kap. Megkapja azt a lehetőséget, hogy a túlzsúfolt, nagyonzsúfolt, Lehetetlen vált utakon Ez Ezt a lehetőség, lehetőséget az lehet a rengeteg pénzért. Tehát, tehát ezt úgy mondják a közgatások, hogy externalitás. Tehát ö, az a közhatalom, amelyik beszedte azt a rengeteg pénzt az autósoktól, egész egyszerűen áthárítja, kidobja az érdemi problémát egy olyan területre, ami nem az ő gondja. Továbbiában fütyül arra, hogy milyen közlekedési viszonyok és hasonlók alakulnak ki, de viszont akár, hogy, akármennyire rosszak is a viszonyok, kétségtelen az autósok ezt a lehetőséget megkapják a közhatalomtól, és, és tulajdonképpen ez az igazán borzasztó, hogy a közhatalom menni a nagyobb bevételre teszed, annál több externalitás údít rá a város, és annál rosszabbá teszi a körülményeket. Meg lehet nézni az elmúlt tíz-öt évnek a budapesti történet erről szól végeredményben. Hát a következő témánk is azt hiszem, hogy a szaskán össze el. Igen. Köszönjük szépen. A nagyvárosi dilemmákat hallották Miklós Jendrét és Kolondzsia Gábor. Két hét múlva ismét jövünk, és egyre izgalmasabb a téma. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük.